кремишності від усього, що лишалося назовні, за цими стінами, у повітрі вечірнього вересня. За останнім відвідувачем Інна замкнула двері і побраскуючи металом повернулася до гурту. Поки що нечисленного, однак надзвичайно колоритного. Вона ще таких типажів у себе не збирала. Музикант і світлозвукорежисер, молоді хлопці, коперсалися коло своєї апаратури, виставляючи барабани, тягли дроти і весело перемовлялися, почуваючись як удома. Натомість решту прибулих так і хотілося спитати, чи вони бува нічого не переплутали, що опинилися тут на цій репетиції». Дизайнерка, одначе, попередила телефоном, що сподівається побачити серед запрошених двох чоловіків і двох жінок поважного віку. Оце вони й були. Прийшли завчасно, трималися скуто і осібно. Бабусі навіть не перемовлялися між собою. Обидві ходороляві, одна сива у довгій спідниці спіралі, такі носили хіпарки в 70-х роках, друга з яскравим волоссям кольору червоного дерева в обтислих штанцях і туніці за коліна, позичені певно в онуки. Високий бородатий дід був у вільній за на нього футболці а другий стареган тримав у руках пакет, у якому вгадувалися обриси чогось кутастого, судячи зі звуку дерев'яної коробки з камінцями. Четвірка розгублено товклася коло входу, аж поки господиня запросила всіх пройти попід високою аркою далі до крісел, винесених із офісної кімнати. Першим рушим високий, кощавий бородань – прибравши безстрашного вигляду. Решта посунули за ним. Звичайні люди, ніби вихоплені з черги, з якоїсь довжелезної черги в поштовій філії, де хто по пенсію стояв, хто з квитанціями на оплату телефону і електроенергії. Що вони робитимуть на показі колекції відомої дизайнерки? Бородань із цікавістю приступив до стіни з фотографіями. Висадив на ніс розхитані окуляри і заходився, насупившись роздивлятися з-під кошлатих брів на сіро-чорні плями, що складалися у жіночі фігури. Світло над знімками падало йому на обличчя. Коли він опускав голову, намагаючись прочитати назву роботи, Гострий клин сивого волосся торкався жовтого напису «Кем-Овер» на його чорній футболці. «Профіль Мефістофеля. Ну, точнісінько тобі профіль Мефістофеля», промайнуло в іненій голові. Другий дід примостився в кутку, з полегшою сів у крісло і склав руки на своєму торокливому пакунку. Аж тепер Інна здогадалася, то шахи. Старий примружив очі, голова йому з'їхала на бік, і за кілька хвилин він засопів. Його чоло і ніс не хто у профіль намалював прямою лінією. Цікаве обличчя. Тяжкі руки з вузлуватими пальцями, неначе дві цеглини, притискали шахівницю до колін. Випнуті жили, жовті нігті, відбиток короткого сну на опалому обличчі. Немов на призбі задрімав серед білого дня малих онуків доглядаючи. Я перепрошую, сива бабця у спідниці спіралі наблизилася ходою колишньої танцівниці, тримаючи спину підкреслено рівно. Шкіру на щоках укривали дрібні-дрібні зморшки, ніби брижі на поверхні озера. Надто широко розставлені виразні очі робили її подібною до морської рибини. Прошепотіла Інні щось у самісіньке вухо. Інна схопилася, брязкнувши молодійно своїми браслетами. Задивилася на гостей, геть забувши про свої обов'язки. Заходилася показувати, де можна руки помити, де каву, чаю, води попити. Запросила до столика в кутку і увімкнула електрочайник. Пані з червоним волоссям охоче відгукнулася на запрошення. Вона виразно жестикулювала, крутила головою, задираючи підборіддя вгору, а коли говорила чи ковтала, жили на її шиї, напиналися і ворушилися. Здавалося, нею керує невидимий ляльковик, смикаючи за нитки. Вона помітно нервувалася. Що більше Інна приглядалася до цих людей то більше розуміла, чому саме їх дизайнерка не могла оминути своєю увагою. Вони звичайні і особливі водночас, привертали до себе погляди. Від їхніх жестів та облич не можна було відвести очей. Тим цікавіше було дізнатися, що Ірина робитиме з цією екзотично-геронтологічною групою. Дзенькнув вхідний дзвінок, хтось із хлопців відчинив двері, пролунали впевнені кроки, і під арку ступив середнього віку чоловік, усміхнений з короткою сивою стрижкою, в ідеально припасованому костюму кольору хакі і добротному взутті. Коли він заговорив, Інна миттю завважила особливості його зовнішності і голосу, його стримані манери. Вона дала йому близько 50 років, дарма що на його щоках залягли дві глибокі борозни, які могли б різбитися на обличчі і багато старшого чоловіка. Такий собі немолодий Керрі Грант, улюблений актор Інниної Мами. Заледве він устиг привітатися і назватися Яном Кумпою.